Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er fredag den 28. april, og her til morgen starter vi med et bedre end ventet regnskab fra tech Amazon. Vi skal også høre lidt om Vestas, der fortsat er verdens største på sit felt. Og så slutter vi af med at høre om manglen på flyveledere i Københavns Lufthavn, der kan skaber problemer for sommertrafikken. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligmann. Den amerikanske teknologi- og detaljhandelsmastodont Amazon præsterede noget bedre end ventet i første kvartal. Det er konklusionen efter virksomheden kom med første kvartalsregnskab torsdag efter markedsluk. Investorerne var også glade for det friske regnskab og sendte aktien op med 10% i eftermarkedet. I regnskabet kan man også læse, at Amazon er kommet med en betryggende prognose for andet kvartal skriver MarketWire. Trods en faldende markedsandel, var danske Vestas også i 2022 den største vindmølleproducent globalt målt på nyinstalleret kapacitet. Og ligesom i 2021 endte kinesiske Goldwind som nummer to, selvom afstanden til Vestas blev indsnævret, viser en ny rapport. Her opdøres Vestas markedsandel til at være 14 procent, mens Goldwin havde en markedsandel på 13,1 procent. I rapporten står der, Vestas holder fortsat topplaceringen i 2022, takket være den brede geografiske diverseringsstrategi og den stærke performance inden for landmøller i en række lande. Sommeren i Københavns Lufthavn kan blive lige så kaotisk som sas sidste år, hvis ikke der findes en løsning på problemerne med manglen på flyveledere. Det vurderer Jakob Pedersen, som er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker i Sydbank. Han siger til Ritzau: Sidste år oplevede vi, at der var en decideret strække blandt de SAS-ansatte. Det er påvirket omkring en fjerdedel af trafikken i Københavns Lufthavn, fordi det jo kun var SAS-flyene, som stod stille. Det vi risikerer her er, at det påvirker alle fly, og at alle flyselskaber vil opleve store forsinkelser, fordi der er for få flyveledere til at håndtere den trafik, der er. Flyveledernes arbejdsopgaver går nemlig ud på at dirigere og overvåge flytrafikken. Derfor kan manglen på deres funktion få stor betydning for sommerferietrafikken. Flyveledermanglen skyldes især, at man ikke har fået antallet af ansatte op igen efter coronapandemien, og det efterslæb kan nu mærkes. I disse dage mødes flyveledere og Navy der er det selvstab som står for styringen af lufttrafikken. De skal forsøge at finde en løsning. Regnskabssæsonen er fuldt i gang.